گرانو منوارو زمد دوفان پتا یاد دریان سرائدین اسلامی کیسر ان شریع سنٹر حنیف اللہ این قدردلہ دکان نشتراباد براستہ مدینہ مجد نشتراباد براستہ مدینہ مجد نشتراباد براستہ مجد موبائل نمبر دی 0301 اٹسی اکانو میں نمبر 0355 47 اصفند را نو ځان سره وتا 3 غړي چې لګلګ داږي کې 포س او تقریبا لکه شرکايت تنظيم او داړو کې بسم الله به ستنو غوته خماخلګي اورنګي ما بسم الله الرحمن الرحيم کې يو سومه دایسکړي او ستاسو بهايادي يومه په بسم الله الرحمن الرحيم کې بحث اغا می بحث اول چه کم ده پا کلمه ده باکه دی دو ام بحث پا اسمون که دی تو اغا والسلو لگوا که اسم عینی او که غیر ده مسلمه نی امی او دلسلو لگوا نو سنی زینه دا سنی متعینی که غیر او سنی زینو که متعینی که عینی یا سنی زینو که اختلاف دی نو دو موتزلہ ده اهل سنت و یورائی و آخر که می ارس کرده که ایس اختلاف د که غیري بلکي د یو اطلاق اسمت لاق 330 اسمت اطلاق مطلب معنا د زاستري او د ايسم اطلاق مطلب معنا د شاو در دواړه دا لفظري او کله د اطلاق په ما خپلتي چته اسمت نکلا ذات غستلي کېږي دا په سمایه مده مصمت کنه د کشه د غست د زاستراي نې او اي څښت د اطلاق په معنا د لفظي کې اڅن قسم د کلمې د کلماتي څنګه لغزون او زیان او کله لفظ معنا نو بیا لفظ او شیکه خفارتي دا اڅن کله په معنا د صفات د الاډي رسماریه نړی د صفات دي د جراتي صفات په څو قسمه دا به ان شاء الله وروسته وایم که بعضی صفات حقيقي دي بعضی حقيقي ذات الاضافتي او بعضی اضافي مظهري وکای ان شاء الله په مابا تفصیل لوان دي ما توري دي وې کنه عندي ستنی غیر دي ستنی نه عندي او نه غیر دي ستنی عندي ستنی نه عندي غیر دي ستنی نه عندي او نه غیر دي اوس او او کو د ان شاء الله دا تفصیل دریم بحث الله د کیده دا دې عندي کنه عالم ده کومشتقي ده کومشتقي ده چانه ماخوذ ده سو کې کې عالم بولی مشتقي بولی والی وځميره تا ویلې وا جواب نه لوم ورته او وی هیلو جالهم چې کاری شکی خو د یو خاص نومي نو الله ذات څنګه تمالوم دی چې لفظ یالله دغه نه فار شي وضع د لفظ الله د ذات ته فار دا کوشش لجام ممکن شي دلالت لفظ الله په دغه ذات ته لي باطل مقدمه مثال دلالت نشي کوله عالم دې چاته هغه نه مونږ جواب کړو کنه چې او الله اگر د ذات د الله اگر که تصور به له دې کنه هی نه شي کېده خو بل واځي کی د پهرحمن او پرهم کې کی میده دوړه څغی د چې د مباغې یا داسیې مشببه ده مبالهې نه پهندېږ خمه شو دا مله. ما پم د حدې دی نوغ په ترکیېدي مسلسل کې دی د دسمله ترکیبه نو د بسمله ترکیب په دی ډول دی چې دا د فری جاراونه ده. اسم مضاف اللہ موصوف احمد نحیم سکتین موصوف سکتین مضاف اللہ دا مضاف مضاف اللہ دا مضاف مجرور دا جار جار سرد مجرور دا آیا تعلق و بھی ہی غواری دا پا چاپوری مطلق چاپوری تعلق لی ری نگورا مولانا دا مسئلہ دا پا تلوے کم را روانا دا او توزی د دا تنقیش چکل اخپل دا تنقیش بای وضاحت کئی نوائی کم خبر را روانا دا ت قزه د وړاندې یو ځین تزيد وسوسه نکوما چې انت که الحمدلله او سفنی ما با اوم دغه سبب نه والته کې حلش نه ما تعلق به غواړي دا پچا pore متعلق نددي ما تعلق به دې دوا قوله دوا رای نه ما تعلق به دې دوی دي یوي متعلق به ذات ته یوي متعلق به ذات ایا متعلق بل, دے. مطالق بل دے. مطالق دے. دی ده متعلق بالذات متبرکان مستاینن دای متعلق بالذات او حد او وغيرها سوقی کی پارشی پوری متعلق یغه متعلق بل واسطه یوی متعلق بالذات تهبل متعلق به کو متعلق نو یوی متعلق بالذات بل متعلق به اقوال اما صلاحت مشو اس په دې ځای کې ايامن يمو تعلق به ذاته بلی متعلق نه نو هر کله چې موږ مو تعلق تقسیم کو دوه قسمته به ذات یو مشهور اغلاق او سوال او الحمدلله اغتشيش شو ختم شو یو مشهور اغلاق او سوال او اغتشيش شو ختم هغه مشهور سوال او اغلاق نه حدیث شریف کے خود هر اگل کلو امر ذیبال ارغ امر ذیبال کی شروع پر چتوشی چ شروعو نشی کیه په امر ذیبال کې ب بسم الله فنن ک اللہ یا بسم الله غغب اقطا وازم ذکر ان ج حدیث څنګه په کے وارد واریث دی یا څه فهم کې او دا څه فسولات کې مواریث دی مواریث دا درک کرتے ہوئے فرماتے ہیں چ ابتداء امر به سیتوي په حديث کې لفظ ابتدار اغللي په حديث کې لفظ اچارا اغللي د ابتدار اغللي لی. آغل نو چې په حديث کې لفظ ابتدار اغللي نو ابتداء هو مقدم على الكل مقدمه على الكل او ابتداء په دې معنی امر به سیتې ترې او تکثر نشی راتللې په یو شی بکی نو یا به بسم الله کېږي او یا په 5 کی او یا په سر کی په سوالات هر یو چې ابتدا کوي نو ابتدا کل کله واحدین من الامر هغه مفوته ده د ابتدا بالاخر ابتدا به کله واحدین من الامر هغه مفوته ده ابتدا بالاخر قسم یو چې کوي نو هغه مو کوي ته کیږي د ابتدا باخر ابتدا په یو شي کیږي په صدل چیزونو نیکی په تاوال ده پښو ذکر نه fashion چې په حدیث شریف کې چکم دي نو البته فيه سلبه اقتداره فيه سلبه چاره او لم ته انت ذکر څه ودی نو د دا د اقتدار کوم تعلق نه تبرک او استعانه ست دی ده متالقه نو تارق خالق بذات چې رغه تبرک او استعانت څه اوس معنا دا شو كل امر هر امر ياغا امريزي بال يبدا لم ده يبدا سرنولوجي يعني يبدا وياه لموايا كشورو وشيغا امريزي بالكي اولا يتبرك ولم يفعل او تبرك حاصل لنفع شيء ونمد الله يا استعانة حاصل لشي ونمد الله نوغ اشي باخطا واذني ارغ امريزي بال شروق كي وشي په پاکستان کې او پرته تبرک حاصل نشي مې استعانت الله یا تبرک او منشي پنوم دي استعانت حاصل نکلي شي پنوم دي الله تعالی باندې هغه وخت او تبرک او استعانت دا امرين بسيطين دي کده امرين مرکبين دي دي په امور متعدد او متشخراو استعانت کې دي شي او امور متعدد او متشخراو است هغه تبارک حاصلدللی شي نو تبارکو پهیو نو په څلو چې زنو کدلی شي چې انه کم پهټورو چې نو کېدللی شي نو معداره اهامې ال ک شروع په کېته شي او تبارک حاصل نه شي یا انهتون شي په نوله د د باتن اجظمي بیا تبارک ت ل ره کېله دنه چې د مرین ممت دي د مرین چې شری دي په دیې دی کې توواهته سر رالی شي. نو مقصد داشو چیز نا جاری مجرور در متعلق دی پا چاپو ری در ایت متعلق دی پا تبرکو ری نو وثی مانا داشو بسم الله الرحمن الرحیم زو شوروکم و حال کون زمان کی تیزه براکت حاصل اونکی یما اعیاد مدد اغسطونکی یما مدد دی اونکی یما فنم با اللہ دسی اللہ کی دل رحم کا اونکی اوشی شیر محرابان دے نو گورت تبرک او استیانت افامره مونتسب دي بس مساله ختم شوله دا به سې شو ختم شو هغه جواب ته ضرورت پاتې نه شو هغه سوال وارد شه او د دې سوال نشا جواب کړل شرکازي کی دا جواب خلق وای چې ابتدا په سو کسمه را پدري نو په بسم الله کې مې پیژادا او فهمه کې دې ابتدا له فراغن نه د سوالات کې مراغن نه او ابتدا کو بسم الله کې ابتداي حقيقي ده فهمتي کما ابتداء غیر ذاتی دا یا ابتداء یا دا په صلات کې یا ذاتی دا یا شیرا عرفی دا نو راول کې ابتداء حقيقي ابتداء حقيقي دي ته و چې مقدم علی الكل په مقصود او غیر مقصود دواړه وړاندې اې کای ذاتی دي ته و چې مقدمه الجملي اې کای عرفی دي ته و چې په عرف کې خلق دات کې وای چې په دې مقصود نه مخ کینو و بس ارزه کې چی نمنګ ببسم الله کې په ریښتقيقي او په هم کې په اېتای څخه اضافي او رفي او په صلاة کې یا اضافي او یا څه اوربي یا په دې کې اېز ابتدایي اضافي کو نبیات سوال نو واردېږي سوال خو به علاوه واردېدا دا ابتدافه ببسم الله او په حمد او په صلاة په دې دریو واړو کې حقیقي وي نبیات سوال واردېدا ولې مونږ کله ویلې چې ابتدای په دریو واړو کې څه ده حقیقي او دا جواب څه کړل لی. جواب په څه شعرآنه یي جواب تر سره ضرورت را نه غي دا د مثلا په کتاب کې اتبارک او استعانت حاصل شیره په نوم د الله اپ وسوالات او په دغه رنگ په حمد دی باندې په دې تبروک حاصلې دي شي کنه په دې کې خو دا څه شکل شته نه مونږ دا کسم خبره وړه نو اوس استشالات الحمد لله چې شو خاطر شو اور څه دی د دیابو ما ونه شو کنه ند دې او متعلق به ذات ته بل څه شهره اغه متعلق ذات استو او په واسطه استو نو کله چې مونږ ځکه سم خبر او نو یو مشهور سوال لږه کوم شو چې په حدیث کې خردتنین ذکر ده د صلات او د حمد مو په دریو واړو ابتدا کې دی نه شي خو هر یو چټه هغه مو د ابتدا بلا نو مونږ جواب وکړو چې اخه خودسه جواب کله چې په را پدري دا چې ماناداره د سینی سلسله د ابتدا و دللم چې کمبيلا متعلق ته بچا پوره او په تبرک او سیانات کوي ادي ته متوجہ دي نو ار امريزي بال کې شروع شي پدغه امريزي بال کې ها او نبروک حاصل شي ها په نوم د الله تعالی باندې ناغه بسي شي اجزم به نو ته دې څه خبرو کنه تبرک او زږ نه امرين مونږ په دین دي تعادت او تکثروف دي کی راتلی شي دا مسئله ختم شو دوی به سپدمه متعلق متعلق کېداري کډره متعلق داهم متعلق مو متعلق تجاري مجرور د ډیرو یې خا دې چا پورې چی شیغه ته متعلق بیر مسلمان علیږي دوو موقامو کې دلته احتناف جونا چه دغا مایا تعلقو بهی اسم برعوباسو او تفیل برعوباسو او دو ام اتنی افتداره چه مؤهم برعوباسو اکا مؤخر برعوباسو اول رائع چه دا اول رائع اغدا کوفیانو دا اغیو ای اسم برعوباسو چه برعوباسو ای اریوتی شبر او بازو اسم برابر او باز و زکه چې اسم په هجه سینده 파را زکه فعل موشتق به د مصدر نه او مصدر اسمي اسم او باز دکران وینا فعل برابر او باز و فعل به ذکر او باز چې هر مُتَعَلَّق او مُتَعَلِّق قَامِل او اصل عمل کې فعل ده لوضعې له زکد د وضع نه چا د پارا شعر د عمل ده پارا خو په دې ډول رايو کې غور راي دي د سيا نو ده زکدل مختزا د مقام عمل ده للاقالات مختزا د مقام د څه شیر څه شعر عمل کې فعل اصل قذا اشتقاق وغيرها كده دا اصل دار او دار دغه دا چی نه ده مقصود او مطلوب نه دم نقطه المقام وقدل چی چی شهره چهل چی نه نه نه دا بحث ختم شد دم مقدم به مقدم بهراو باس او کا مؤخر بهراو باس کوفیان و, و مخکی راو باس زکه دا مقدر مردبه د عامل ده او عامل کی اصل تقدیم ده عامل کی اصل تشه ده تقدیم نو پکار داره چه عامل د مقدم او مخکې دره ویستلشی او بیسریان وی منگه یه روستو راو باسو بیسریان وی سنگه راو باسو روستو راو باسو بِسْيَان وَيَمَنْ گه څنگه راو باسو روس تو راو باسو زكاة تقدیم ما حقه التاخير يفيد الحصر والاحتفاظ څنګه مفید د حصر او د احتفاظ څنګه کاردار کې روس تو تکار روستو راو باسو خاص پنم دیر رحم دے ما نه ایداشوا خاص پنون الله چې دې رحم کون کې مهربان دې عز تبارک حسلم او قيصم الله مرات عزباباني نح حسلم چې حصر رش لیکن په د او سوال دی د سوال کی روستو اے راو باسے اللہ روستو اے دین دا چې تاسوی روست را وباې دسم رو را وبا که د الله او که د رحمن او د ررحم په کمځ کې روست را او ا اسمیلله نه روست کید شي او د رحمن او رحیم او دنه روستو به راباې نه نو چې رست را وویستلی شو د دلتهې به ت شي نه دوورې خبرې پر ده. دسریانو باندې دا رد چې تاسو وايي چې مونږه ورستره باسو نو تقدیم ما حاله او تصور خو مفید ده حث او د چا یې د څه نو که تاسو کې حث او اختصاص راشي اذن چې شي راشي لازم بشي چې دراګه لازم بشي چې لیکن مثالیا باتن فلم مقدم مثله او اېدل ترستره و باث نو حث او اختصاص راشي او حث او اختصاص راغ یعنی به شي استدراك بل لازم شیل زمول استدراك لازم بشي شي لكنه قال يباتن خلق مقدم مثله استدراك نه روانه لغويات نه روانه تحصیل ده حاصل نه روانه تحصیل ده حاصل خدامانه تحصیل معنا چې شنو ده حاصله وته حاصلهای حاصل نه ده وته حاصلهای او حاصلو معنا خداره چې حاصل شوه دې نو تحصیل لا حاصل تاوی. حاصل حاصل تاوی. نو لا حاصل او حاصل او. دا خو سی شئی دا. دا خو جمع باینن حاکی زین دا. دا خو جمع باینن. نو تحصیل دا, دا حاصل لازی. وجر ملازم اے. سنگ تحصیل دا حاصل لازی. یو با حصر اختصاص با بی وجراشی. چی معمول با مقدم شی پا عامل. او دویم با نادا سراشی. دا حصر چې دین څه کې بسم الله الرحمن الرحیم کې دا رحمان او رحیم مشتقین دي داسی شیری <تصفح> او کم حکم چې مراد څه په مشتقي کم حکم چې مراد څه په چابانه <تصفح> په مشتقي باندې نو غم اخذ الاشتقاق علت حکمی غم اخذ الاشتقاق علت زما خایل مخو اخي نو حکم سده مخو اخي او مشتق سبب عالم افضل عالم دا حکمو لگه چه زمان خوخنو اعما خضل اشتقاق ایلت ته حکم شو دا غا ایلما ته حکم شو سوکتا حکم شو زمان خضل اشتقاق با ایلت تا جا دا, آمخ آمخ دا, حكم دا, حكم دا شو جا دا حکم د پارا شو چه زمان د خوخه ایلت دا کلان کی علم بے انتا کم شروع کم پا ننبا اللہ رحمان الرحیم زیکشی دا مشتقین دا مشتقین بم اخذ د رحمان ترحم دې دغه علت شده پاره دې کمت شروع دې پونم پند اور لتی شه شو کنه نو یوزله حسر دی په وځ راغه یوزله حسره وړاند جن راغه کی معمول مقدم شو په عمل نو دو وذله حسر راغه خو جواب به و نه په دی اول زله حسر راغل نه او تا دې ما خبره چې تکای دا دلیل د حسر دی دا دلیل لاره کی خو حسر را نغه دا دلیل لکه شده حسر <تصفح> حسر او د دلیل دا حته را حته جدول چې په یو ځل راشي د دې ته دا تحصیل ده حاصله ویل کې یو حصر یو بل دلیل له چايده حصر نو یو ځله بیا راځم سما وخت کې څو موخه مو کې تلپې سوک قسم اباسی سوک فینداو اباسی د دې مثال په توګه باندې زموږ اختلاف دا چې سوک مقدم راو باسي سوک مؤخر چې سوک مقدم راو باسي په تر داره چې متعلق مخ موظعله عامل ليكنه عامل مرتبه د تتقدم ده اب اورندي چې څوک یې رښتوا بحث و حتی د احتیاج په خارته موثق چې تروا بحث لیکن بډې معنی او سوال له اغلاق ده هغه داري چې د نن ټکیه حتی د احتیاج چې په مستریانو باندې راځي لازم بشلو غویت یعنی تفصیل له حسن 달리 باتل مقدمه می سلوه علامه موظعمه او د معمول مقدم شپا عامل باندې حصر راغې بیا د رحمان او رحيم الته چې تشيري نامو ستندي اگر ترتیب د حکم کې په مشتکیو شنه ماخذ د دې لپاره تشهي هغه علت یودل حصر دل تر هغه یودل تر هغه من دا منغو کنه حصر خو په دیاول زل لغنې د بدل د مسله چې کومه د دلیل د حصر دې د دې ته چات لغویات نلې ویلې دې ته چا استفاده دا مسله ختم شو هر هند بیسريانه رس کراو او کوفیانه مقدم راو چې بیسريانه مقصد د نه حصر او اقتصاص راشي ذیا تو بيستريانو کې دوه دی دي فعل را را را عام راو باسي سوف فعله خاط راو فعل عام راو باسي فعل خاص راو باسي کوم کثرت په فعل عام راو باسي فعل عام یعنی بسم الله الرحمن الرحیم یعنی متبرکان بسم الله الرحمن الرحیم ابتدئ او یعنی چې شروع باسي متبرکان دا او یا وغيرها ندیا ته دی اوراو بایسي فعل عام راو بایسي و ذکر فل عام او لارې د فعل خاص نه ذکر د مشتملي په افعال خاصه فل عام مشتملي په چاپاري توعال خاصه نو د درو وخت کل پکار دي ايشوا او سوق وینا و فعل عام بن راو بایسي فعل خاص برابر بایسي السا عام بن راو بایسي بلکې ثالث فلي عام ولا يبل دليلم وی دا یوداترا فلی عام مشتمل پچا باندې پفالخ ہستا وبانی چیو دلیل دارہ ذمہ داری کہ په حدیث شریف کې راسته کی راغل له کل امر زي علينا لم يبدا طریق کی د ابتدأ او د ما دینہ لک تراغل له نو چې ما هو الغرض من الحديث سماع قطعه چې ما هو الغرض من د الحديث سره چې مطابقات نو سوق فعل عام راو باش تو سوق د فعل خاص راو باش سوق که فعل خاص راو باش عقوی وای د تسمیه نه د تسمیه فعل خاص ذکر راو باش ته د تسمیه د تسمیه کی په کوم شي کی د شروط د پاره ته ذریعہ غانه نو مزدر نه با مشتاقی راو باسیم داغا فیل نه با سیشه راو باسیم ادا با پوری سیشه فیل با تی مشتاقیم داغا مزدر نه با سیشه که مشتاق اواغی پوری با مطلق واسه هم خوراک کومه اکل کومه نزبه دا بسم الله که سویم پا خوراک که نزبه بسم الله ما زر یکر زلده دا, دا پارا شروع پا خوراک که نزبه دا اکل نه سنگر آو فعل لاو بات سمنو دسم بسم الله الرحمن الرحیم ما کو یا کو بسم الله الرحمن الرحیم کزریه له شروع د پارا ګرځم د غینه به راو بات سم نو کزریه مثلا د قرات ته پارنه بسم الله الرحمن الرحیم اقراؤت ذل ویم ماتش ودا مثلا ک تاسو وے ک فعل عام مشتملي په فعل خاص او کته خود ته ومقزد ومقام تا ګوره مقزد اچاته بګوره زیدن علا فرس هی کوم دل تک فعل عام راو باتی د دلته خپل خاص راو واسې د دن راکب نه علا پرې دي په ان شو کنه هغه په پیړام منګه ذکر راو واسو او پیړی عام مشتملي په چابانه پافاله هټول جو نو پیړی خاص علاوه ورته وي اگر کده مشتملي په چابانه پافاله خاص تا و اگر کده مشتملي په چابانه پافاله خاص تا و باندې کنه تب ادي اگر ګوره اگر کده مشتملي په چابانه لیکن توا مؤکلم تا غوري تا بچا تا غوري زيد على فرسی کی ز فعل عام نشم را وخت کني اگر کړي مشتغلي په افعال خاصه وبانه خو یم ز فعل عام نشم را وخت کله کی زيد على فرسی کی همنګ سي شعر وباسو فعل خاص راکب على فرسی څه څنګه دلته کتابي ته په حديث کی راغلني نمنګ په حديث غرض ابتدا ابتدا ده چې ابتدا وکاي حديث مقصد داره حدیث غرض داره چې د دا کوم شيله پاره دا بسم الله او شيله جوړول غواړي چې د کوم شيله پاره دا بسم الله الرحمن الرحیم سج فکر سج جوړول غواړي بل دغه غرض د حدیث نه چې دا غینه شي راو باسه موږ یې نه فعل مشتات دا پولیس شي کوم متعلق کوا د دې پولیس شي کوا تعلق کوا حدیث کله نه چې ته په هما حالت ته چارو باسه غا غرض من حدیث ابتدا نه دي ارد من الحدیث نارے چکم فیل ار جن سنی من الاجناس با آغید مددر نبسی شعر آباسی او فیل مشتاق کائیں حضرتی وارسر سی شعر کائیں تعلق وار کائیں خواہ نو بسم اللہ الرحمن الرحیم تروسا پوری چی کم آخری بحث واپنی ترکیب مستسل کن آ ترکیب چو منگا ہو کون داغین روس تا منگو تا تعلق او ازادا بالواسط دوارا او خواق فائدام ورلمو خود اللہ دا وله بززات بیرو اسی ته جوړ شو نو ستاره شنه موږ مشهور انتخاب ختم شو دا به ختم شو ازم بل ستاتسيفي کوي دا په دې کې او شو چې ښا په دوو وختمو کې دلته سناب ته استمره او باسو تسال ازتي دې مه سلابداو چې مقدمه راو باسو تسو او بیا کې بي سياني مؤخره او باسي او فل او باسي چې په خپل کور کې اختلاف ته سوقي منګه کړئ له عام راو باسو سوقي منګه کړئ دغه امر چې دا مشتملي په اعماله خاصو دوی مداره چې حدیث شریف کې کم چې غرض مې د حدیث څخه یې باندې باومه هغه شي عملو شي دا غن जबाब دی چې نه فالې عامه ټی چې اگر کمتملي په فالې خاصو فوته او مختزره موقام او محل ته ګوري لکه دین الله پرسی دغه د حدیث نه دغه نه دی غرض د حدیث نه موږ غره چې بسم الله د کوم شي لپاره مبدا جوړول نو بس اخر دې سم راکمر او فل لا د خندا کور کې وصل الله تبارك وتعالى الاخره ته غبول